Informazio kanpaina bat abiatu dute ortofonistek dituzten lanbaldintzak jendarteari ezagutarazteko. Ospitalean lan egiten duten ortofonistak dira berezikik eskatuak, orenean zazpi euroko soldatarekin abiatzen baitute lanbidea, oreneko 11 eurotan bukatzeko. Horren ondorioa da ortofonista berriak beren kondu instalatzen direla eta ospitalean eskasia batera helduak direla. Alta ortofonisten beharra badela egun guziz adierazi dugu Sophie Gors du ortofonisten ortofonista sindikatuko kideak. Tout à fait, on fait appel aux orthophonistes tous les jours dans différentes pathologies, la voix, la déglutition, orthophonisten beharra bada egun guziz ahotsa lantzeko, irensketa, afasia, burumineko istripuak, doteltasuna. Beraz bai, liberalean hainitz dira, 60. hamarren amarka tendentzia trukatuz doa. On avait plus de 50% d'orthophonie dans le salaria, la on est passé maintenant à 60% d'orthophonie. Orthophonisten ehuneko 60% liberalak dira, hainitz da eta horregatik mobilizatzen gira, orto Niari balio bat eman die zaiotan eskatzeko.et une juste revaloriza l’ortouniiaal lanbidea salvatzeko ezinbestekoa dela hospitalak ere lanbide horren alde neurri batzu hartzea salatzen dute ortofonistek.